Дещо приготував. «А чому до тридцять першого?» – підозріло запитала Юлька. «Ну, саме тридцять першого мушу вести один корпоративчик, зніяковів він. Ага, тобто в новорічну ніч я сидітиму сама? Ти ж знаєш, що таке наша робота!» – спробував виправдатись він. «Запрошує банк, ресторан за містом, платять шалені бабки погодинно. У мене там буде конферанц до ранку». «А після свят поїдемо, куди заважаєш? В Єгипет чи в Туреччину? А хочеш повезу тебе до Франції на романтичну вечерю?» Юлька криво посміхнулася. «Зараз скрізь неспокійно. До того ж мені треба готуватися до ролі. Сам поїдеш». Він здивовано поглянув на неї. «Що сталося? Чому це я можу їхати сам?» «Ну, не сам» знизила плечима Юлька. «Чимало бажаючих поїхати з тобою на романтичну вечерю?» «Текс!» – протягнув Алік. «Давай, роздягайся і будемо вечеряти. Ти втомилася і верзеш дурниці». Юлька пішла до ванної і довго стояла перед увімкненим краном, роздивляючись себе в дзеркало, не розуміючи, що сталося і чи сталося щось взагалі. «Власне, а що поганого? І чому несподіванки останнього тижня, вносять таке сум'яття в душу, ніби вона дійсно стоїть на початку сходів. Поки що лише стоїть, задравши голову, і бачить, як ці сходи здіймаються в невідомий простір, котрий десь високо вгорі світиться неприродним світлом. Хіба вона не цього бажала все свідоме життя? Хіба не знала, що так і має статися? Хіба не про це казав їй старий викладач?» «Чи ти хочеш, – звернулася Юлька до свого відображення, – все життя просидіти в тюгу, а потім бути покинутою дружиною, як Ельмірка?» Вона вмилася, одягла халат, вийшла на кухню. Пильно придивлялася до Алька. Він ходив туди-сюди, розставляючи тарілки. «А ти знаєш, що тебе в універі називали Зикіною?» – запитала несподівано. Він зупинився, посміхнувся тією посмішкою, яка підкорила її десять років тому трохи сором'язливою, беззахисно дитячою. «Головне, що вони це знали», – весело відповів Алік, красномовно потерши кулак. «А чому ти це згадала?» «Дійсно, чому?» – подумала Юлька, все ще відчуваючи роздратування. Посміхнулася у відповідь. «Ти справді дуже гарний. Навіть дивно, якось раніше на це не зважала. «Ну, нарешті, – засміявся він, – нарешті мене оцінила власна дружина». І знову Юлька отримала легкий укол, стрепинулася. «А ти що? Шафа? Аби тебе оцінювали?» Сама не очікувала того, що вимовила. Він присів навпроти, глянув серйозно і стурбовано. «Що сталося?» «Вибач, нічого», – позаткувала вона, провела рукою по його кучерях. «Я, певно, втомилася. І роздратована, не знаю чим. Мабуть, тим, що... що не вірю в цей проект. «Надто він захмарний. Та ще в цей час, коли грошей на кіно не вистачає. Але ж це лише частково державний проект, відказав Алік. «Гроші дають іноземні кінокомпанії. Все буде добре. Я в тебе вірю, мала». «Що сталося?» «Вибач, нічого», – позадкувала вона, провела рукою по його кучерях. «Я, певно, втомилася. І роздратована, не знаю чим. Мабуть, тим, що... що не вірю в цей проект. Надто він захмарний» та ще в цей час, коли грошей на кіно не вистачає. Але ж це лише частково державний проект, відказав Алік. Гроші дають іноземні кінокомпанії. Все буде добре, я в тебе вірю, мала. Юлька внутрішньо стислась. Дурний. От дурний. Якби він чув, що сьогодні сказав Януш. Бідний, маленький, великий Алік. Підступна, маленька, велика, мазіна. А може все навпаки? І зовсім він не дурний і не бідний. Це ж його, а не її впізнають на вулицях. У нього на столі лежить стовз багато серійок, де він скрізь у головних ролях – красенів-розлучників, бравих полковників поліції, каверзних синів-олігархів та й самих олігархів, котрі закохуються в хатніх робітниць, ну і таке інше, що нібито вийшло з-під одного пера. Скрізь карколовної краси партнерки, з якими він мусить цілуватися, лягати в ліжко, зображати шалену пристрасть. Яно був цілком правий, коли казав, що його невдовзі підберуть. Таке золото на дорозі не лишать. Після вечері Юлька довго крутилася у ліжку. Думала, думала. Зокрема, про те, що творчість вимагає офіри. Вона це знала. Знала ще тоді, коли вступала до університету. Готова була померти на сцені. Але щоб так впритул до неї підступило це откровення, такого ще не було. В якості офіри... Доля призначила Аліка. І тихе життя, і її балакучу квіточку, і зайку за зайку. «Жінки благородніші за чоловіків», – сказав Януш. І певно мав рацію, адже він прийшов не з вулиці, у нього за плечима досвід більший, ніж у неї, –